بران مختارم آریدن کو نمولانا عبدالوکیل صاحب تا بیان چیپپی رانزی توپائی کی نختم بس لسے لگی پر اکیس درس د چین کی شویر ہے ندید امیل آئی دو پتیز ستای ایشاوادی توید سنت کے سات اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تریس عبدالرحمن قلازان اس دیمین چوک جنگیر روڈ صحابی پروپ رائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 ما ياتيهم من ذكر من ربهم مهدس إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأصر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتعطون السحر وأنتم تبصرون قال ربي أعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النسيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام زمانه حیات عزت مندو مشرانو کشرانو د الاله العالمین عظیم کتاب عظیم پیغام د انسان او د جن د کامیابی د دنیا او د سبب بلکه د دنیا د آبادی سبب د آخرت د کامیابی سبب سردار د ټولو کتابونو کلام الله قران مجید آغا با ترجمه با الفاظ با مقصد او با تفسیرا خپل سر ته ورسې دو د الٰه العالمین په دربار کے سوال لې چې مولانا ستا مشرر تا او ټولو کو ملګرو طالبانو تا الله رب العزت د دنیا و دا آخرت خوش علی ور کی. او د اخرت خوشحالي ورکی او الہ العالمین دا داسای او کوشش خپل دربار کې قبول او منظور او وګرځې او بیا د الله رب العزت په دربار کې سوال لې چې الہ العالمین دې زمونږ په اعمالو کې د شیطان برخه او حصہ نه ګرځې زمارونو د قران مجید مقصدنا مسائل اغتا سوالو ریدل پاګه سلورو غټو مقاصدو کې یو مقصد اګه اس باد د قیمتو چې زما بندګانو حساب کتاب ورس خامخاره روانه دا, دا کم کو شونه چې شرو دی مهنتو نه چې شرو دی غلماء و غریبانانو خلیستلی شوی خوبونو رکشو آرام کم شو آوریدون کو غگونا پاوریدلو آوریدلو بانستلی شو دا هرشی دکاندار سهر دکان کی کینی دا غد دا تموی لالچوی امیدوی جماخام لبا ززان سراخ پلو بچو د پار سولم دومره مې او ګټلې دومره مې بیللې دومره منه افوشه دومره نقصان شو هر کاروبار د نتیو د نقصان نه نه خالي کیږي دا صرف او صرف عبد الله رب ال دین دې چې دا خالص نفا او نفدا نبی عليه السلام فرمایي د دې جليس د دې مجلس ناس انسان اغچر نه او ناکام نگرزی دا ته کوششونه دا تیاری د صد پار کېږي پسندیت باندې کېږي د یو عالم قال له او تعلمنا العلم للدنيا فابل علم وعل... الله يكون الا لله کایلم یو انسان ډیر په بل مقصد شروع کی چې زب داو کوم په با علم باندې دابو کوم او چې کله علم ترا دن شوي که پسحی نیتی که پا غلط نیتوی اکثر و تا اللہ را برزت لین برابر کی اللہ را برابر کی او دا حاغ ترخوا یا صحابی یا ملگری سرا خاص تعلق وارتیوی ایمان راوڑا عیسائیو وی ایمان راوڑم زما دا شراب و سرا دیرم مینه دا شراب نشم پری خودی اگوی خیر شراب و بیا رستو گوری چسکین اسکان ایمان او ایمان راولا کليمه اوایا هغه وې ټیک دا اسلام قبول کو کليمه اويلا چې کله کليمه اويلا پس چې کله شراب یې اسکم ناغي اسلام داسی دین دې که شرف سکین او کوळी دي او که کليمه پرې نو نوتورا دا اوس په لخوا هوا اسلام ته چې کله دن شوي نو تا نتا تلار پختله برابر شوا شراب کس کیو حلی کیو با کوڑی با خوری چی کلیمه دیوئے چی اسلام بیا پرې دم مرتد کیگم مرتد دبن سٹ کٹ کولی دا غد پار تور دا حال اسلام کی سیدت اللی دیکی اخوات دیخوا نبی علیہ السلام فرمائی چی زمان در عطلو نمخ کی قسما قسم جہالتنا کی قسما قسم تیاریوی او هغه حد ته جہالت رسیدلې و چې داغه انسان تذکره کوي نو داغه به اختیار د سترګو نه اوخ ک روان شي چې انسان دی حد ته ورسیږي دې دریندګې ته ورسیږي د خپل بدن ټوکړه د خپل ځان نه او د خپل وجود ټوکړه پیداشه بچي خپل لاس انسان رواني او پخارو کی دو غل اوکنی آغا پا کی زندہ سرد سانا در گور کی آغا رو پا دا پاس آلی آغا چکی ہوئی زخوام یو انسان نه یو حیوان که دا غواب بچی بان یو انسان گزار کئی نو غواب سر آمند ہوئی دا سپی بچی یو انسان د سپی نا تختی نو سپی پا سر آمند د دا چرگ نا او چت کا چرگ دین دا پری دی. چکهل دین نو اسلام نو د انسان هوش دی حد تر رسیدلو چاغه خپل بدن ټوکلا خپلو لاسو چېغه ورتوي باباجی اولمه خه باباجی څه ګناه میکړه اغا د دین ول دړي سندي او داږي ظالمانو قزله کې ترس قدر نه راتو او هغه جنده حالت کې د چغو په حالت کې داغوي اوازونه په خارو کې بنکل اګه زنانا چې خلکو اثر د ساروس لوک راغسته و چې کله با پاتشاه خاون به مړ شو ساده به په واچو دا زم ما خزرا اگر کاږي بډيري چغيواله و نه ته میراث کې زماره ستلې هندوانو کې کله خاون دی مړ شي نو خزبه وسره ژوندۍ اورته ټوپ وایې کې ژوندۍ اورته اون دنګل وایدا خزبه وفادار د ذلت او درسوای جنونی مړې به اوسو د عرب خوا کې اوخه په ډوغل کې د شان ژوندۍ کوزکلا انوي ته به خوراک کاک نوور کول تر دې پوري هغه بلته ټکولې ټکولې ویځکل الله په دې مړ دې ساری باندې رحم کوي زمون په مړې باندې رحم کوي او چې کل اورز د قیامت شي ده پاسي نو پا ده په دې سر له باندې میدان محشر تزي نبی علیہ السلام سلام فرمائی دور جہالتون دور دورت کے دور رو دور, دور نبی علیہ السلام اللہ رب العزت مبعوث کو نبی علیہ السلام حیران و, و سوکم دا قوم پا کم اللہ ربانی زدہ دیت طرف تا طریقی طرف تا دین طرف تا الله رب العزت فرمائی ادقل نبی دا آغی حالاتو تذکرہ کی و الزحا واللیل ازا سجام و الزحا وقت ساق گوا دے و الزحا واللیل ازا سجام ما وداک ربکا وما قلام ولل آخرت خیر لک من الاولام زمان بھی اغا وقت ساق گوا دے د نور خطلونه پټولا دنیا باندې توره تیار خوروي پاغي کې د دوست د دشمن پتا نه لګي پاغي کې د لارې د کندې پتا نه لګي پاغي کې د علاقې د نجات پتا نه لګي دها تیارو چې څنګه اغا الٰہی العالمین زنا کون کې د شپې تیارې الله پس بابا نه کې اے زمان دی وو زحا وقت ساخ گوا دے سرنگ چما دل آلم تیاری پا وقت سبابان ختمکلی دارنگ اسطاب بیسد سرا دل دنیا نا دل جہالت تیاری ما ختمکلی نبی علیہ سلام غار کناس دے حیران پریشان دے اللہ رب فرمای فرمائی ووجدک غالن فحدام اے زمان نبی ما حیران پریشان لدلے ما انګوش به دندان لدرې پریشان ناشوي چې زما د قوم وسکی ای الله العالمینا دا څوک چې غوي خالص خالص گمراهو کې پراچرید د دې دنه جات لار بکموي نبی عليه السلام پریشان دی خوراک کم دی خوب کم دی سیراب په غار کې ناس دی نبی عليه السلام فرمایي حبب الی الخلاء માતા پدا دنه بود د دور نمک کې چکلا وہی آسمانی لانو شو روشه માતા الله پزله کی आवाज ناس تغورکل زما به आवाज ناس تډرکو خوا سوچ بمیک اچ رقم بسکی ووجلا کو قالن فحدہ زمانبی تما حیران پریشان لیدلی تا سر دا غ چې زما د قوم بسکی فحدہ مارتا د قوم داغه نجات لار او غذلان فہدا ما تا تا القول کوند کامیاب لارا خود لا فہدا ما تا د قران بیان در کو ما تدری مل کتاب ول ایمان زمان نبی تو د دین نوی خبر چ سره بیان دا کتاب زمان نبی تر دین نو خبر چ سره تفصیل د ایمان لیکن زمان رحم وکرم چ مات نبی رول لے گلی مات کتاب در کو ما تا تا ایمان تفصیلات درگل دی وجنا اللہ را بلدت فرمائی د کم کتاب پا وجبانی چه تاسو دا گمراہو نا بار شویئی اے زما بن دگانو دا کم کتاب پا وجبانی چه ستاسو ایمان بچ شو ستاسو بدن بچ شو ستاسو عزت بچ شو کنن دا کتاب نوی ننبا اغنون جوندے خخیدلے اے زنانو واو رئی که کدازه الله کتاب نن نو نن ب بیا سا سوغد ذلت دوري کم جي د نن نه زربي ذلت او وكاله مخي دو زره کال ماف کي وو وجد الله کتاب نه اي سړو اي خلکو واورين تاس بعد يوبل غريوان پلاس کي لاس چول غريوان الله رب عليه جات فرمای دغه نعمت چ پغې باندې تا لور لور او پیجان درا مور ترې د مور حق ورکو روړ ته ضرور حق ورکو مشرطا د مشر حقوق کشرطا د کشر حقوق مسلمان ټول پيو مېس کې د قوت او دا سلوک دا تاسو په سب بیان شو په سر شو لودا نعمت ثم لا تسالون يوم ادنان النعیم الہ العالمین فرمایي دغه نعمت ته مبارک زماره پخفل ذات قسمی تاسو نه به تطوس کې دلېشي دکمه نعمت په وجه چې ته د مرک نه بچې دکمه نعمت په وجه چې تر ذلت نه بچې د کم نعمت په وجه باندې چې تاسو زندگی د اخرت دا جهنم دلمونه بچې ثم لا تسالون یوم ازن ان النعیم بیا هغه مها تاسو روا تطوس کې دلېشي په بارد نعمت نو تولو کې لوی نه مات لکه سران چې اوس موليسب او فرمایل تولو کې لوی نه عظیم نه مات اگر الله کتاب دی ولیکره الله کتاب نه مال ډیر وي خو لیکن دشمنیان وي مال ډیر عزت نه مال ډیر خپل بچی جوندي خافي دره مال ډیر وي لیکن درگاهونو په نوم باندې زمانہ لاله دله مال ډیر لیکن دا هر یو انسان دا بل انسان په گریوان کی لاس اجولی دغه بس سجونوی لگا دوی تند دوی لیکن منی محبت سره پلار د بچو سره ناس دے بچی پلار تا گوری بچو تا گوری پا خپل میس کی اتفاق دے خوشالی دا اقوت دے برا را دا دا اللہ لے کتاب پا وزا باندی دی نثم لا تسالن یوم عن النعیم اے زمانہ بندگانو د دې کتاب په بارکه با ساه سن د پوس کوم کتاب په زبانه تا سرون رونا ګرځد لیې نبی علیہ السلام فرمای د قیامت وخت یرانز دی شي هغه وخت کې نبی علیہ السلام صحابه او پریشتاب کوي و ان تم چی زمانن قلیلن خطباءه کثیرن علماهوم اے زمانہ صحابو زمانہ ملګرو تا سدو دا سدو دور کی اللہ پیدا کریچ دے کے عالمان دیر دی پدی کی پوہان دیر دی پدی کې خطیبان او صرف تقریر کا ان کی اغکم دی وَسَيَاَتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقِلُّوا فُقَحَاؤُمْ وَيَقْصُرُوا خُطَبَاؤُمْ دا سی خلق با دا سی وقت براشی يَقِلُّوا علماءُمْ چِداری کے با عالمان کمشی وَيَقْصُرُوا فُقَحَاؤُمْ یا سرو خو طباؤم پای کی با خطیبان دیر شی تقریر کا ان کی بڑیر لیکن عالمان بکم شی قرآن بان پویدون کی بکم شی نبی ریسلام فرمائی پدغت دور کی العلمو فی خیر من العملی وعوری زمان صحابو عرصو دا خبرہ العلمو فی خیرن فی من العملی پدغت دور کی گوری الله اللہ کتاب و فوحا علم از دا کول دا دا عمل لڈیر بہتر دی یو سړی د نفل بانے شروع لے تسبیح تسبیحات کی ذکر و عذکار کی بل طرف تا یو انسان ناز بے خلاصی کتاب شروع کرے فلان کئی مسال دا سی فلان کئی دا سی العلم و فیه من العمل دو دور کی علم از دا کول دا وڈیر بہتر وی دا عمل کولنا عملنا او علم بہترین عمل لے پک دیو جنا نبی علیہ السلام فرمای د قیامت د نخنا یو نخदारा چ علم بکم جی خطبان بډیر شي مقررین بډیر شي تر دې نبی علیہ السلام فرمای قاریان بډیر شي دا سبا قران تلفظ کړي دا سبا قران وی لک سره چني غشه سد کولی شي پایي سکو ګوال نوي خو لیکن لا یتجاوز ا قرآن با د دوی د مر کښې نه تخته نه الا من شاء الله ډیر کم وي اغه الله والا قاریاں الله ربول دې دی. ډیر کراسه قاریاں چې هم قاري له تلفظي سيد او هم داغه سره عالم دي حافظ قرآن دي لکهن اکثر صرف قرات ته توجه صرف تجوید ته توجه داغه سره د دا علم هیڅ هم التفات نوي محبت نوي شوق نوي هغه ته توجه نوي دار قیامت د دا نخونه او نخلا لکه پنجاب علاقه کې وګورا ګيره بریده صفه خرولي جي حافظ قرآن ہے مزر علماء او قاريانو ته وګورا چې قران ته شروع شي تبه اوس دا قران نازلېږي د تلفظ په لحاظ سره لیکن ان چې کله حقیقت ته وګوري حقیقت داغي مقصد داغي تفسير داغي ترجمه نه وي يقلولو علماء او ويكسر وف خطباهم پاږې کبا عالمان کم شيخ خطيبان بډير شي پاږې کبا عالمان کم شي قاريان بډير شي نبي السلام فرمایي بیایدو دور تیریگی تيريږي تیری داسي داسي او خبر شي بيان عليه السلام فرمایي ازاره ايتا ازاره ايتا ازاره ايتل هوا متبان والشح متان ويجاب كل ذي امر بامره فالے کا بخواست نفس کا ای زمان امتی قیمت نور نزدیکی گی نور نزدیکی گی خبرت دی حت تا رسی گی چی خلطا تول خپلو خواہشا تو پسی روان جی حال چاہتا چی خپل زلس ہوئی آگئی پسی روان دے زنانتا کور کې ناس تر عزلوتے چی بس روانه شه روان دا دچانت تپوس نیشتے لور د مور نه تپوس نا کې بے تپوس روان دا لا اجزيد کلار نا تاسو نه کوي روړ ضرور نه خبريږي دا سه حالت تا رور دا, دا سه وخت ته خبر اوري سيږي ازار ایت الهوا متبعا والشح متعان بوغل بزي هر يو انسان روان دي هر یو انسان خپل حقوق واړي لیکن د بلچا حق نه ادا کوي خپل ځان د پار ځان ته ترخزوي لیکن د بلچا خیال نه ساتي دا الله ربول ذات جمعۃنا پہچاندو آبادی خپل بنگلې یوازې یوازې فردن آبادیږي بنگلو کې هغه کې مقابلی شروع شي لکه څنګه چې هغه حدیث جبرئیل کې نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم په تنظیم تپوس څخه وروه و ما علیہ السلام نبی علیہ السلام تذال الله قیامت بکله راضي نبی علیہ السلام او تو فرمایل انتر الحفات العراتا رعا الشائع يتتاولون فی البنیان قیمت پتا خورا تنشتے لیکن علامات د دا قیمت داری چپاہی کیوا خلک پا بادو کی دیو بل سرا مقابلی شروع کی اما اخ پی اب سرطور خلق بربند چیوا گردی دل لک اپڑو پروگرام بینو گری بزی سرا ان کی کسیر العیال چل خوراک کمی بیو يتتاولون فی البنیانی یوبل سرابا په بادو کې مقابلی شروع کړي بیان رسول اسلام فرمایو وان تلدل امت ربطا یو دانا چې وینځنه باغ پلا مالک پیدا شي غن مطلبونی د وینځنه د مالک پیدا کېدل داري معنا ان خلاف عمرو کې برشی وینځا وینځي بهر حال مالک مالک وي لیکن وینځا مالک شو مالک وینځا شو مطلب داره اغا نه اهلا اغا بخلک چتو غنی کم چاغا علماء دی اغا نه کان خلق دی مجاهدین خلق دی اغا دی دغه په نظر ګوري اغه ته پصپچ نظر ګوري دغه قیامت نه خلا دغه قیامت اشراط دی انتله علامات ربطه د وین جنا باغ پلا مالک پیدایشی نو مورچنا اغا امیر وی اغا حکم کون کی وین گزاره پاسی با خپل مالک باندې به حکم نه گئی نہ لاره پاسی مولانا باندې با خپل حکم نه گئی تر بابا باندې با خپل اډر نه چلی مداسودان ب با خپل امریت مطل... مسلط کول غړي دا قیامت نشري بلدار انت لذ الامات ربطه دا وین جنابا مالک پیداش ایمان د مورپلار خلاف به شروع شي د مورپلار نه فرمانی به شروع دا مورو پلار دا سے نا فرمانی چه برسر عام کنزلی بشوروشی صحابو ایداللہ رسول مور پلار تم سو کنزلی کئی نبی علیہ السلام بھی باز خدا سی دی چه دے بالا بلچا مورو پلار تا کنزلیو کیا برا پاسی د مور پلار تا با کنزلیو کی دا ام دا سی شو گویا که دا خپلا مورو پلار او کنزل پا خپلا نبی علیہ السلام و صحابو دا دور نو لی اغه ته نسبت آج ډایرک مور خپلار تن سبا کنځلي کیږي تپسپويږي اما درندور دي کینا تپه د حالات نه پوي نو چې خپلار امور ته خبره ده ته ورسيږي په الله قسم کاغه کور کې دوره برکت راشي لکه د یو ماشيده وزرغم لري خیر او برکت په کور کې نشی راتلی آج مور پلار به زتی شو روشه په کم کور کې په کور کې جنگ جگړه بے برکتی کې افسوسونه حسرتونه تاوانونه او پایا کې هميشه د پاره خپل قانون وي پي کې خوشحالی پسي په خلک لاند شي دا انتلذ الامات ور بتا د وينځنا باغ پلا مالک پیدا شي ويوبل سره پا با دو کې مقابله شروع شي نو دا نبي عليه سلام فرماله وشا مطان بخل با د غیتابه داری بوشي ځان ځان د پاره با بنگلي جوړیږي له کنده الله جمعتون په چاندون نه جوړیږي زان زان دپاروا مستقلی مستقلی اړی جوړیږي لوی لوی لوی لوی کاروبار نه باروانی لیکن د الله دو هغه د کتاب درسګاونا هغه په پټول کلوم نه جوړیږي ددا څه کنه دا هغه دی شراط د قیامت کدیو کنه دی بهشکه اچ دی بهشکه اچ دی نبی رسول سلام فرمای و اجاب کل غی امر ب امر هر یو انسان چې کما نظری او پاغیبان دی خوشاله شو بس زخم ہوئے گا ماں ہر سړے خب ويا دی هر نن سبا ما سلو ضرورت نشي دی هر انسان په خپل خواهش روان شو خپل نظريہ باندې دې مس شو خوشحال شو فعليه کا بخاصت نفس کا نبی رسول الله فرمایې پلاټېم کې بس صرف ځان بچګدام کافرام نبی رسول الله بل حدیث دی چې کله خبره دی ه گی ورسيږي اماندار به هغه انسان پاتې کیږيږي کی فقه و نعمتن یقول للجبال في مواقئ المطر اغه انسان به بچوی اغه انسان به ایمان والا ییچ دګړو یو و وسره یی اغه ذکرونو پسرونو کې دا سی سرنا چې به نه مشبارونو نوريږي هغه باندې واره پرتی اغه دیتا دګړو کانډک سراخت ځان لا زندگی ته رہی آلته به ایمان بچی ورنا په دې بازارونو کې به چاپلار ایمان بچی بچبه کی پالامه قسمی سحر غلم س سودا لپاره او سنت غلم ما یو سودا میکري دو بل دکان ته تل ما خاللا سلیم سي یو شي من وجه واستې وج صدا خبر ادا ته حتى رسیدلي دنیا پیمانه شوی ده بلکل بالکل پیمانه شوی ده د دې د جمعات نه سره خطبه هر که یو خط سره قدم بهر کا مستاب نظر انا سره مخ لګي قدم بهر کا په هر دکان کې خلاف د اتکاب کوټنې جوړشې شوی پرديش کتر یو بس اتکاب پی شروع دي بهر دکان کې مکالمه د مسترات به اداسي بغیرته مخلوق به حیا مخلوق کله کله انسان اغا یو صالح وي مسلمان زن چې در بازار بینم زپی چې د غیرت مثله مارې چې کله د مسلمان خزا په بازار کې وینم د غیرت د وجنه د مار پشان شان تاوشم ور تاو شم انسان دا هغه دورې نبی علیہ السلام فرمائے چې پدې کې خپل اسلام بچ کول داسي کل قابز عل جمر لکه په بل اس کرواټ باندې کول خپل ام انګولا مضبوطول خپل موټي کې بل اس کرواټ نیول دا ډر ایمان بچ کول دومره مشکل دی ان نبی علیہ السلام فرمایو وشہ مطعن د دې په بخل تابعداري وشي هر انسان بزمان طرف تا توجه دی الله دین طرف ته تا توجه وی تہ وګرا په دې دومره لوی کلیګې د بازار په میاس کې د الله کتاب فسمره وخت د الله کتاب تفسیر ختم شو اغه د خلکو تو وګرا خلک د کمز نه راغلي سوق د کوټې نه راغلي نو سوق د انګلټ نه راغلي نو سوق د بطاکلې نه راغلي نو دې ز خلک وګرا په دې کې لسکا سانتا ماتره دې دې بازار شمار کلیار دې محله ر بیا وای ما ته خپل اګه د حالات نو داسې پته لګي نو عذاب د الله رب لريت اغه تمون بار بار چیلنج ورکو چې الله پومږه راکته کا والله لړی صبر دې پروز کاله اغمات ماته وملګری وی چې پروز کاله ساري درد کې کسان ډیر سکل معمولی غو نه کم خکاری ما پروز کاله الله ټیم پټیم ولګنتی اور کوله سمشا جمعه ته پخپل را منډه والے خوب به یې نه ورته سکل الله لك آرام ور الله دوی سه پیجری دی خپل ځان سره کار دې آدا غلو او از شي ټو پک پلات بیا ګرځي ها کم دې کم دې چرته را او نو وچ کم دې کې درس کې درس کم دې نو پدغه لعنت الله اخته کړې غل کم دې کې لري غل کم دې کې لري چغل دې یې منګ ټو پک را غستې او یام دا ویلي چې غل دې یا مل دې شي غل شي دې وځه داره ده الله کتاب تشاشيرا نه هر څوک څوک د خپل حقوق واړې لکه د بل چا حق بنا دا کوي دغه ټینګي د خپل ځان بچ کول پتا باندې لازم بیا چې کله دې حتی خبر او دي دا قلن الجبال لغرن سرنا سوا دور مونږ ته ليو اغه لارو باندې چروانو قتل په اړه د نصرانو اغه دې داغه بيډینو کتابونو تصميږي نماز حرام کوم تر دې حديث مقصد ثلې اغه پس یو بل حديث بیا مازه نبي عليه السلام ولې جو چې د غر په سر کې مخلاص نشوي بیا د کور د کوټي نه بهر مروزه د کور د کمرې نه مروزه موزم پرې د فرض د جمعاتونو کې موز بیا مکوا ته ته دا له سوي دا نند تزم د نن نسولک علامات کې امام مالک رحمه الله جمعات ترالې پای کینارا وا شروع نی کوم نکولې هغه یو مزدجه مسرنده کړې ځان لبه کول چارته ځان ل مونځونه وکړي ځان ل ځکه کوم چې زمما دمر اختیار دې سره جو جماعت کې ځدا الله نه فرمانی باند کوم الله نه بغاوت کړي هغه بان کوم دا ابن الهاج مدخل کې نکلې ذکر خبر دې حتی اورسې دلا پرېرا خلق پرېرا د خپل ځان بچاو شروع وکړ ځان لشا ځان بچ کې پدې طوفان کې ډېرا شکریا ده بالا قسم کله کلمو شو چې څوګو د ځان د بشکولو زموږ خپل هر قدم په ګناګه هر قدم ګناګه چې ګوري مخ په د بیګره په مخ با باندې لګي چې سر کې غړې په ځنانه باندې به نظر لګي چې سر کې غړې نو ګنا په زیب باندې به نظر لګي چې نوړی او چته اې کبرسولو د حرام و وبو تا ته مخ کې ښکاری لو کم زه انسان دا هغه خپل ایمان بچاو بچاو دی وجه نا چه سمرا اغا دیندار خلق دی تیم پا تیمی اللہ او چطرئی پا دی دنیا کی نور نو پریدی او سزن خلق اغیز منگ دا اصلاح دا پارا پریخی دی او تیم پا دا گھنٹی بجاوی گی سم شئی خلق سم شئی او اے زنانا واو چې چکم اے زنانا اغیب حیاب پریخی را او پردے پریخی را او دغا بہائی پا صورت کی گرزی پا ب اورې ټول بل چې اورې دا आवाज به اورې واورې دا, دا خبره اسلام حق دینو چې پدې کې ساسه حفاظت شویلې قران هغه کتاب دی چې دې ساسه خیرخواهی لټولې را قران هغه دین خو دی چې دې ساسه ژوندۍ خاول بنکړې قران هغه دین دی چې دې تاسه رضایتي بنکړې دا الله په کتاب باندې مک مغدې دا الله دې دین سره ټوک مګوي ورنہ ورنہ دا علماء او دا اسلامی نظام مگر الله او چتګي او الله قسم بیا بهغه ذلت وي چې کوم متا سو دياله دل نه شي او اگې ته بټي ګې دل نه شي او نووي رسول سلام فرمایي چې کړه دا علما علم او چتشي ان الله لا ينتزع العلماء انتزاعا الله رب الرد دا علم داس نو چته چي د سینونه بی راخ کی بلکی يقبزو بقبض العلماء الهم بګاسي او چتيږي چخه علما بعد مخذم کې نو چتي تردی پر اذا لم يتقال و وجه الارض عالما اتخذ الناس جو جهالا چه کلام مخدزمکی باندې عالمان ختم شي خلق بزن خلق باراشی سوق اغا نا پویا خلق بزان لمشران کی اوی فاستون بغیر علم تظل و اظلم اوی باشر میگی چه زمانہ خلق تفوس کی خامخات جواب اور کل پکار دی بعلم فتویب اور کول شروع پزله او زله بخبالم تبا خلک بم تبا کی علم به اوچتی اوهغه ما به اوچتی نبی اسلام فرمای ان اخوف ما اخاف علیکم یقیننا دیر یریدن که چز پخپل مات باندې داغینه یریغم هغه دا خبره کدا ادریس جناب پدیک عام شی دغپل او شهوت تابیداری شروع شی پدیک خپل بغل تابیداری شروع او پا دیکی با هر انسان پا اقبلہ نظریبانی خوشحلشی دا عالم خبرو تبا سوگو اب نگ دی قرآن تبا اتفاعت نگ دی بیا نبی علیہ السلام فرمائی چکلت دور نور آخری شی یقلل علم و یکسر النساء و یظهر الزنا و نبی علیہ السلام فرمائی علم با کمشی پا غیق با یقلل الرجال و یکسر النساء سری با دیر زیاد کمشی زنان با زیادی شی و یظهر و یظهر الزنا پزما کا بہانے نبی رسول سلام فرمای دا سے با زنا شروع شی یہ طہار جون طہار جل حمیرے پشان پہشان بدغشان دی گئی دی ہا طلاق بر اورسی علاوہ پاکان خلق تول اچت کی لگا نبی علیہ سلام فرمای لا تقوم ساتو الا الاشرار خلق لام قیامت کی قائمی گی با غ بدترین خلق وا قائمی گی چہ اللہ بڑی زیادت بدیشی الله بہت ډېر زیاد غوسوي آ پاک دامن خلق به الله او چتکړي نه يظهر ذننا يكثر النساء يقول قيل الرجال حتى يكون ل50 امراه زعيم واحد خبر او رسېګره 50 زنانه او پسر باندې به یو زعيم وي 50 زنانه او پسر به یو سړي کفالت کوونګي او اله رزق طلب کوونګي دي حتا په خبر او رزق دی زنان اولو بی اختل چې ورشی کم بغاوت شروع کریو او منگا کم انہا فرمانی شروع کریو او دا غیر سلام انگتا ملاو شوان خنن حوش کرای او دا اللہ را بلیدت دین طرف تا توجہو کئی اللہ را بلیدت فرمائی اخترب لنناسی صعبوم اخترب لنناسی صعبوم فی غفلت مورزون نیزی شو د خلکو و تا عیسی کتاب جدوی خلق او ته کتاب نږدې شو ورځو قیامت نږدې شو ولې نږدې شو علامات د قیامت ټول ښارې شو ته مورو قرار نافرماني عام شو زنان ډېر شي zina سړی کم شو علم کم شو او پرې کې خیراتونه خطبه ډېر شو اخترب علی الناس صابم وہم فی غفله مورزون اخترب استعلا با یو تیار لپاره د مبارکۍ راځي ډیر نزدې شو ډیر نزدې شو ډیر نزدې څنګه شکول ما آتين فوه قريبون چې کوم څه راتلون کېږي هغه به څنګه نزدې وي او قیامت بیا ډیر نزدې شو ایک طرح بل الناس شو نزدې شو د خلقو ته هغه ایصاب کتاب جوړوي و ان چې مورزون او دې غفلت کې پراتري اراد کاونکی مخه او انکی مایا تي مې دکره مې رب مهدا سن تا دو یاد درځي د دنیا سنوي یادو سنوي بیان نه اورې الا سماو مگر وایوري په غوګونو وهن او ودي بیا له به کون کی بس رب دا وې چې رډر مسلی لاو بس دغه خبره ختم شوه وهم يلعبون بيافق قلوبك شروشی بیا پخلو نا فرمانو کی شروشی بیا پخبلو غدارو کی مصروفشی لا هی تنقلوبم الله او غافله دیزلو نا ددی پسلو باندې ځان خاتله نبی رسول سلام فرمای من شقاوهت الرجل الانسان د بدبختی علامه دارا چکلا غت الله کتاب بیانې پسلو باندې اثر نو بد بختيله انسان علامه مداله چې د درست تررگونه چرته د الله دې دپار نم نوی راضي چرته درله جال نه راي انتهای سختی رد دیره دا مان د لگابي دا موان د لگیا خو زمماروره و منه او کنیمنې نو بیاام د ت چې و منهی وقت ب ت را شي چې ستا زوانی ختم خط مشي ستا را دب دبهبه خت مشي ستا داروب به ختم شي ستا را مال دولت، آزمت بختم شی آتو با پخپلا پخپلا پخپلا سر بلیخ کتا الله الله اللہ بکے خو دغه د دا غد نصیبم نشی اوسی امنا دا حر انسان دا جون گرنٹی ہیچ چاہ سر نشترے چیز ما جون دم ردے دے وجنا وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسِجْمُونَ مفرسرین وحر تیم کی ایمان کی اوسی گئی اسلام کے داخلو سے گئی نو پتا سبانے چھ مرگ را اسلام په حالت کی برازی دامو آیا چیزو آگو خولا دیر دیں زوانی دا بیا بشی نیکیان باو کما گناہن با توبہ کما نا نا نا سپا تلگی ناس تگاڑی کی ناسا پا اگزیڈنڈ را شی سپا تلگی ناسا پا بجلی ہو نیسی ناسا پا دا سیو شی لگا کال چیا رمضان کی شیو خبر ام نی تو بیتر ام جوڑ لکی او چتون نبیع بسوی ادې وجنا خپل ایمان باندې اوس نو غور او فکر وکای آخري ورځ په رمضان شرو دی نبی له سلام فرمایې فرمایې تباہ बर्बाद دي جبرائیل علیه السلام وای نبی علیه السلام امین بیا یې تباہ बर्बाद دي نبی علیه السلام بیا یې تباہ बर्बाद دي نبی السلام امین صابو دعا الله رسول الله سو فی علیه السلام رازی وی رمضان میاش تیره شی چا تا پاکی بخن دا انسان نتباو برباد چی ما چه آمین بیشکا تباو برباد دیهی نبی علیہ السلام اگر انسان تخیری کړي چا انسان دی تبا شي چې رمضان میاش تیره شود الله بخنه بخن او نکرام اگر زنانا اگر سو چوکی دا رمضان آخری و رجش پیری دا بیان دا پردیس سری سره کو کستر کی ورکڑی او حیاء غیرت ختم اوغ سره خبرې کوي لته الله سره س په کم مخملاږي که الله منمو اسلام داوه کې؟ بیا ته پردي سری سره خبرېسمن کې بازار تهڅنګه و او که الله نهې را پولې بیا سره پس سر کړی. بیا سفا انګریزال او انګریزانانو است شروعه چې خلکو ته پته لږې چې دا بدی نه دي دیک اسلام او د غیرت سنی کی یا ببانې دور را دور چاغي کې به بیا چې وای لیکن دخلاسی اتاسو کتن هغه چې هغه आवाजونه د مخینو قومونو قرآن او ذکر کړی دي او دا قومونه سکه پروس کلمنګ پختلو غو غو اورېدلی نن لاړ شي یو الک کورنو کله نو کل نن مرانه ویجاله پرتی دي او دا غ ملبود دوی اوسم دا غ ملبود لاندې راخی دي اوله هغه د غوخ جوړو او تر تر اوسه جوړي اګه دا هغه اګه دا ویني او د اډو کې نو جوړه تر سرودره جوړي اوله اګه الله مخلوق نو انسان نو الله رب العزت کرا ټول مخامخې دي خپل عمل خپل عمل لانی حساب کتاب ته مخامخې دي هر انسان من ما تفقد قامت قيامته کې سرګې پټي شي بد تط پتہ ولګي چې تابشوا او کامران شوم الله رب العزت دی زمونږ هغه همیشه جون هغه وګو ژوند اګه نوخات دو دواله جون الہ العالمین زموږ اګه جون ده خوشاله کی شیطان چې کم زموږ په سترګو باندې پټۍ لگولي دي زموږ په غلونو باندې قذز کړی را او مونږ تېر په دنیا هی دنیا ښکار کړي را د دنیا عيش او عزت کې مونږ د پاره خوشالي غوړل را الہ العالمین شیطان د پنځو نزمو زړه اخلاص کی الہ العالمین زموږ د علاقی زموږ د مسلمان بلکی دا ٹولی دنیا چی سمرا نوجوانان تب خدا اللہ که مشران دی که کشران دی تیخ دین تر اب تر آوالے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى تعد یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علا دینک الہ العالمین تپ داز من اغ موحر لگو لشوز لنبانی اللہ دوبارہ دا قرآن سوان راکی اللہ دوبارہ باٹکی اللہ تیخ دین د منلو دا پارے بیا تر و تازه کې اللهله توهيد او سنت د خوشو او د تخوا کارونې پکوکې. کی؟ الله نه دنیا دا لا لچونونه دایر شو عشرت نه او لدي دو ور د خوشحالهنا الله مونمت دا فانیخ کاره کې او د آخرت خوشحالی منت حقیې خوشالخ کاره کې که دودی دنیا کې تا د ټول بازار وغ کورته یړو په دی کې یو کا پلپرې نخده. سر دی بګه پر نه خدل په بازار نه پر نه خدل بلکې بازار دے کوټه یو نوړو ټول کوټ دے بازار تا او بازار تا خلکو خوش کو خدا اختر به تیریږي کنه به تیریږي اختر تیر څنګه انور براخيږي کوزيږي بکرا سچل بکیږي اخر ډوړې بزیاته اخرې لس جوړې بواغند سچل بوشي لیوانه بشي نه خوشالي او خوشالي را چې کم د اخرت خوشالي را دنیا کې دنیا په ایسه اسرت باني د دنیا په محبت باندې د الله کتاب مفره دی د اخرت ژوندګي اغيل لته مور کوي الله العالمین دی زمونږ د زنانو او اصلاح کی الله د زمونږ د ټولو دکاندارانو ورونو اصلاح کی او الله رب العزت د زمونږه اغستل خرڅول د مطابق کی او الله د زمونږ بازارونه اغم دي الله د قران او د سنت په چغو په هاوازونو باندې آباد کی امام محمد رحمه الله تعالی چوي ا د صوفیت اور تصوب په اړه کې تلقواف په اړه کې کتاب اونې کې کنا اغه ما کتاب لیکلره کتاب البویو چپاګه اغه تل خرثولی چاګه تل خرثول الانسان صحیح شو دا کامل تقوا لا دا کامله فرزګاری دا دکاندار دکانداری کوي خو په صحیح نیت باندې کوي عبادت دی دکان داسې دکان شروع وکا چاې کې ستاره کاټر ګنا لار نخکاری چ خلک بیام گناہ کوي او تدعوت پر کومه مراد زما دکان تا چې بیام راځي دغه دکان پرې د بل ملک خدا تنگ نهست پاه گدا لنګ نهست الله یو ملنګ لور کوي سپیلي ور کوي خندیر لور کوي طالب اول نظر کوي د الله په دین باندې غیرت کوي الله په تاسو باندې غیرت کوي الله رب العزت دی چې سمرا او دین کې او د قران و مجید د درس اوس مولانا سيبو ين کوي کسمه خطا یې شي زیاته شي وي إله العالمین دی داغی معفیو کی او الله رب العزت دی د دې کلام پاک په وسیله باندې او د دې په برکت باندې إله العالمین دی زمون دنیا او آخرت خیرت کی او الله رب العزت دی څنګه ډېرې کې ناز کیو همدان زر تر زرا رمضان میاش کله شروع وکیدلا نو ما په ادرس کې ماینن رمضان شروع سه صباح اخترى چې وملګری ټلیفون وکي پولیس دفتر میاش دیولیدا ما میاش هم نه ودومره را تخکاری چې نن او رمضان را له سبا اخته ده چې څنګه ورځي په ورځ پاتې شپښته ده یو میاش پسې بل میاشت ده دنیا په جون پسې بل جون خامخاشته ده اخرت جون ستې پرون رمضان شروع کده اخته منته لره اخته ما شوم پیدا شي دغه بډوال ډېر لر اخاري چې څنګه دنیا را اغلره چې لره چې کم مواقې ته تراني زیشي او پان سټیشن او درېږي دغه شان الله مخدب اولاديو الله رب العزت بئ اقرا كتابك بندا اصل عمل نماد ولولا تاسکري دي اعمال دي سرودي الله له من پاک امتحان کې پاس کي الہ العالمین دي زمغه عملو نو اصلاح کي قرانه مختار کو دو مولانا عبدو کلی سردا نمبر بیان چې طالبانو د نتیجې په سلسله کې په مدرسہ دا دارالقران کوټه کې په 3 8 2004 کې شوړه تدید میرا اشار دی توید سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمان بلازانیز مین چوک جنگیر اور صحابی پروف رائیٹر انوار نمبر زیرو طالبانو کے اولنے طالب دباجول داغنن دے فرید اللہ فرید اللہ باجول سرطالق ساتھی داغو و کتاب انو کے دا حدیثو په کتابونو کې ریاض الصالحین دوايو پایاست دي 100 نمبر د اگست دي د وصولو کتابونو کې نور الانوار پدې کې مسل نمبر د اگست دي فصلو کې سل فناو کې کافیه ام اورب پدې کې د اتیا نمبر د اگست دي کافیه ام ابنی کې د نمبر 15 کم سل نمبر د اگست دي اذهقی کتابونو مختصر القدری کې سل نمبر د اگست دي د دو ټور سپېډ کې تابون لري ټول نمبر 2515 او یا جوړي 575 نمبر د اګست دی چې د 30% او اوسط روزي 95 فیصد نمبر د اګست دی پټولو طلباءو کې پټوله مدرسې کې امتیازی شان اول نمبر دی راغله دی او ذات وتعالى مبارک وي الله جل وعلا په علم کې خیر او برکت واچي فريد الله اب با جوړ د طالبانو کې چې هغه امتیازی شان حاصل کړی دی هغه کې دوین طالب اغا ده دی علاقې سره تعلق ساتي په دی علاقې کې بیا د گدون سره تعلق ساتي گدون کې په غندف کې داغنوم ده محمد طارق ابن اورنگزیب محمد طارق بغنده پوسیدون کړي د نمبر اګست دی په تلخیص کې تلخیص المیفتاح کې په میں نمبر دی اګست دی فصلو کې 3 نوې اوس دا طرف کتابونه فصول اکبر کی د فصلو کی 52 نمبر اگست دی قا نمبر اگست دی شرجامي مبني کی 95 نمبر اگست د اصولو په کتاب حساني کی فصلو کې سل دد تو هدايه صلات کتابونه عدد ات دی. ټوله نمبر یو 31552 او 102 سلور 92 عامه کې 159 د سلور 92 94% نمبر دی د پدې ټوله مدرسه ټولو ترابلانو کې دریم نمبر راغله و محمد طارق په ګند دریم هغه طالب العلم چاغه امتیاز شان پدې مدرسه کې او امتحان کې حاصل کړي د هغه دوه طلبه دي دریم نمبر کې دو طلبه راغلي چې دا یو شان نمبر دی نو دا دریم داغنم دے مستمر آغاد تردیری سره تعلق ساتھ تردیری اسی دون کے دے دو تلخیص المفتاح کی نب بے نمبری ہدای نکا کے سل نمبری سرجامی مبلک کی پچان میں نمبری الفیہ کی نب بے نمبری خسانی کی نب بے متنبی کی پچان میں شپک کی تابوننی اٹولی نمبری پینزی سو اشپیتو میں فیصد نمبری د آغستری دے درے نمبر مستمر تو ډېر یو سیدون کې سلورم طالبوله دې دریم نمبر راغله دریم نمبر دو طلباو آغ طالبوله لَم آغان آغانوندې نوید اقبال د ډاګي سیدون کې نوید اقبال کتاب الاثار کې سل نمبرې مختصلمانی کې په چن نمبرې متول کې پنځه ته نمبرې موتا امام محمد کې ۱۰۰ نمبرې ہدایہ نکاح کې 100 نمبرې طلوی توذیه کې 80 نمبرې او سرقاحت کې 94 نمبرې ټول لدوو کتابونه دي او ټوله نمبرې 654 نمبرې د اغستی 525 525 لدو د نمبرو 80 فیصد او فیصد دغه 93 فیصد, فیصد درن نمبر او دیم دریم نمبر سلورم نمبرو عم یو طالب دی 50 نمبر هم یو طالب دی سلورم نمبر آغا طالب العلم چھا انتیازی شاہ حاصل کرے آغم د باجول سره تعلق ساتی دا غنم دا محمد ابراہیم محمد ابراہیم دو پا تلخیص المفتاح کے سو نمبرے پموخت سلمانی کی پچان میں نمبرې ہدای نکاہ کے سو نمبرے الفیا کے نبے نمبرې سلم العلوم کی عصی نمبرے احسانی کے نبے نمبرې دو ٹول کتابون اشپک اور ٹولی نمبرے پانچ سو پچ لدا اسط روزي بہن می بہن فیصد 32 نمبر اغستری پټولہ مدرسہ کی دے سلورم نمبر راغله لن نظام طالب ویلم چې پدی مدرسہ کی اغم امتیاز شان حاصل کړی دی اغم دے اغم د با جوړ سره تعلق ساتي تاورم دے مولانا محمد ابراہیم عبدالرحمن عبدالرحمن د با جوړ والا متول کی اغو پینزا موتا امام محمد کی پینزو نوی، ہدای نکا کے نوی، الفیہ کے سو، او حماسہ کے پینزو ټول ٹول کتابونا دد پینزو، نمبر چار سو پچپن، اوسط دد اکان میں جولی گی، پر ٹولو طلباؤ کی دے نمبر راغلے رے، او انتیازی شان حاصل کرے رے، عبد الرحمن دبا جوڑ، اے دو، آغا طلباؤ فرس، چکم طلباؤ انتیازی شان حاصل کرے رے. نور طلابات خپل نمبر غوري د دو دوی نمبر دا قاصبال ته لګیدلې کتل شي د دې راپس زمونږ اجتماع ان شاء شروع وي او زمونږ محترم ملما استاد کل شیخ القرآن او تفسیر حضرت العلامه مولانا محمد طيب صاحب او را رسیدلی اول ته کې لارام کوي اوس به موس شاء الله مس کې مستصزان تیار کې د موز نفست مازګر مستصبا ان شاء الله تہ توہید نپس بیا دغه بیان شروع کیږي ما نپس با بیا یو بل محترم ملما د پنګا شیخ حدیث او قران مولانا غلام حبیب سیف چاټول خلق ته جنی اوی برازی ان شاء الله اوی بیان کوي اغه نپس بدوا کوي اجتماع به ختمي قران محترم اوریدونکو د مولانا عبد الوکیل سیف د بیانونو لپاره پتہ یا ستای اشاعت سنت کې 63 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیټ نزد ګراوند ہائی سکل روڈ جانگیرہ روڈ سوہبی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نمبر 2709